«Немає? Насправді увесь цей час відомі. Які ж вони, Гастінгси, які?» Він підвівся і пішов до свого столу, відкрив його і взяв лист, який Люсі Адамс надіслала йому з Америки. Детектив попросив Джепа залишити лист на день чи два, і той погодився. Пуаро поклав його на стіл перед собою і почав зосереджено дивитися». Пройшли хвилини, я позіхнув і потягнувся по книжку. Я не думав, що від такого вивчення мій друг отримає багато результатів. Ми вже багато разів знову і знову перечитували лист. Таємничим співрозмовником Карлоти з листа точно був не Рональд Марш, але там більше нічого не вказувало на особу невідомого. Я гортав сторінки у книжці, можливо, я затрімав, раптом пору викрикнув. Я різко підскочив від здивування. Його вираз обличчя неможливо було описати, а зелені очі блищали. Гастінгсе, Гастінгсе, так, що там? Ви пам'ятаєте, як я сказав вам, що коли б убивця мав план і засоби, то він би відрізав цю сторінку, а не вирвав? Так, і я помилявся. Весь злочин був скоєний дуже сплановано і методично. Сторінка мала бути вирвана, а не відрізана. Погляньте самі. Я подивився. Бачите? Я похитав головою. Ви маєте на увазі те, що бивця поспішав? Поспішав чи не поспішав, це не має значення. Хіба ви не бачите, мій друже, сторінку треба було відірвати? Я похитав головою. Тихим голосом промовив. я був дурним і сліпцем, а тепер, але тепер, ми впораємося. А за хвилину його настрій змінився, він схопився на ноги. Я теж зірвався з місця, цілком не розуміючи, що відбувається, але готовий допомогти. Ми візьмемо таксі, зараз дев'ята, не надто пізно для візиту. Я кинувся за ним вниз сходами. Кого ми відвідуватимемо? Ми їдемо на Regent Gate. Я вирішив, що краще прикусити язика. Поро явно не мав настрою відповідати на запитання. Та я помітив, що він був дуже схвильований. Коли ми сиділи в таксі, він нервово постукував пальцями по колінах, що було зовсім не схоже на його звичну спокійність. У думках я прокручував слово за словом лист Карлоти Адамс до її сестри. На той час я знав його майже на пам'ять. Я постійно повторював слова Пуару про вирвану сторінку. Але це не допомагало. На мою думку, вони не мали жодного сенсу. Навіщо комусь виривати сторінку? Ні, я не розумів цього. На Ріджентгейт двері нам відчинив новий дворецький. Детектив запитав, чи прийме нас міс Керол. І коли ми піднімалися сходами за Дворецьким, підні... я, мабуть, у 15-те подумував про те, куди ж дівся грецький бог. Поліція й досі не знайшла його слідів. Тілом раптом пройшов мороз коли я подумав, що він, ймовірно, теж був мертвий. Поява міс Керл, енергійної, охайної та надзвичайно розважливою, відірвала мене від тих неймовірних домислів. Без сумніву, вона була здивована візитом Пуаро. «Я радий, що ви досі тут, мадемуазель», – сказав мій друг, схилившись над її рукою. «Я боявся, що ви вже покинули будинок». Джеральдін і чути про це не хотіла, – пояснила міс Керл. «Впросила мене залишитися. Та й справді в такий час бідолашці потрібен хоч хтось. Їй не потрібно нічого, окрім когось, хто захистив би її від зла. А я, запевняю вас, можу стати чудовим буфером, коли потрібно». Її уста склалися в сувору лінію. «Я відчув, що вона швидко розбирається з репортерами та іншими мисливцями за новинами». Мадемуазель, для мене ви завжди були взірцем ціліспрямованості. Я надзвичайно ціную цю рису. Це рідкість, а от мадемуазель Марш, здається, не така практична. Вона мрійниця, мовила місць Керл. Цілковито непрактична, завжди такою була. Пощастило, що їй не треба заробляти на хліб. Так, справді. Але, гадаю, ви завітали сюди не обговорювати практичність чи непрактичність людей. Що я можу зробити для вас, мсьєпоаро? На мою думку, детективу не сподобалася прямота, з якою його змусили перейти до суті візиту. Він був прихильником більш ухильного підходу. Зміс Керил таке було нездійснено. Вона підозріло дивилася на нього крістовсті скельці. Є кілька питань, щодо яких мені необхідна точна інформація. «Я знаю, міс Керл, що можу довіряти вашій пам'яті». «Інакше, яка була б із мене користь, як із секретарки?» – кидала міс Керл похмура. «Лорд Еджвер був у Парижі минулого листопада». «Так. Можете пригадати дату його поїздки?» «Треба поглянути». Вона підвелася, відімкнула шухляду, витягла невеличкий переплетений записник, Прогортала кілька сторінок і зрештою оголосила. Лорд Еджвер виїхав у Париж 3 листопада і повернувся 7. Він також їхав туди 29 листопада і повернувся 4 грудня. Ще щось? Так. І з якою метою він туди їхав? Спершу хотів оглянути деякі статуетки, які збирався купити – їх пізніше мали виставити на аукціон. У друге, наскільки мені відомо, він не мав конкретної мети. Чи мадемуазель Марш супроводжувала батька в цих поїздках? Вона ніколи не супроводжувала свого батька Мсьє Пуаро. Лорд Еджвер ніколи навіть не думав про таке. Тоді вона була в Парижі в пансіоні при жіночому монастирі, але не думаю, що батько відвідував її чи вивозив на прогулянку. Якщо це так, мене б це дуже здивувало. А самі ви їздили з ним? Ні. Секретарка з цікавістю дивилася на чоловічка, а потім різко запитала. Чому ви ставите мені всі ці запитання, мсье Пуаро? Яка їхня мета? Той не відповів, але продовжив. Міс Марш дуже ніжно ставиться до свого двоюрідного брата, чи не так? Міс'є Поро, я справді не розумію, яке вам до цього діло. Ви знали, що вона днями відвідала мене? Ні, не знала. Здавалося, що вона стривожилася. Що вона говорила? Вона сказала, хоча і не напряму що дуже ніжно ставиться до свого двоюрідного брата. «Тоді чому ви питали мене?» «Тому що хотів дізнатися вашу думку». Цього разу міс Керл вирішила відповісти. Вона аж занадто прив'язана до нього і завжди була. «Здається, теперішній лорд Еджвер вам не до вподоби. Я такого не сказала». Я просто не хочу мати з ним справу, от і все. Він несерйозний, хоча в ньому є щось приємне. Не заперечуватиму, він може заговорити вас. Однак я хотіла б побачити, як Джеральдін зацікавиться кимось із сильнішим характером. Кимось, як герцог мертонський. Я не знаю герцога. Хай там як, він, здається, серйозно ставиться до обов'язків, Свого соціального статусу Але він упадає За тією жінкою Тією безцінною Джейн Вілкінсон Його мати О, наважуся стверджувати Що його мати хотіла б Щоб він побрався з Джеральдін Але що можуть удіяти матері Сини ніколи не хочуть Одружуватися з дівчатами Які до вподоби матерям Як гадаєте А кузен Міс Марш Відповідає на її почуття Це не має значення в його теперішній ситуації То ви переконані, що його засудять? Ні, звичайно, я не думаю, що це зробив він Так все ж таки, його можуть засудити? Міс Керл не відповіла Я більше вас не затримуватиму, форо підвівся До речі, ви знали Карлото Адамс? Бачила її виступ, дуже талановита так, вона була талановита. Він ніби занурився свої думки. «Ой, я виклав свої рукавички». Він потягнувся, щоб взяти їх зі столу, куди поклав раніше, та манжета зачепила ланцюжок пенсне міс Керл і різко смикнула його. Мій друг підняв пенсне й рукавички, збентежено перепрошуючи. «Ще раз перепрошую, що потурбував вас». Закінчував розмову він. Я просто подумав, що, можливо, існує якась підказка щодо суперечки лорда Еджвера з однією людиною торік. Тому й розпитував про Париж. Марна надія, боюся. Але мадмоазель здавалася настільки впевненою, що її кузен не вчиняв того злочину. Надзвичайно впевненою. Що ж, добраніч, мадемуазель. І безмежно перепрошую, що потурбував вас. Ми вже були біля виходу, коли назнову окликнув голос місць Керл. «Мсьє Пуаро, це не мої окуляри. Я нічого крізь них не бачу». Поаро вражено витріщився на неї. Раптом його обличчя розтяглося в усмішці. «Який же я дурень! Мої власні окуляри випали, коли я нахилився, щоб підняти рукавички». Та ваші окуляри. Я сплутав їх. Бачите, вони такі схожі. Обмінявшись окулярами та усмішками з Міс Керол, ми з Паро пішли. "Поро", сказав я, коли ми опинилися на вулиці. "Ви ж не носите окулярів". Він привітно усміхнувся мені, як проникливо, як швидко ви це зрозуміли. То було пенсне з сумочки Карлоти Адамс? Саме так. «Чому ви подумали, що воно може належати міс Керол? Мій друг знизав плечіма. «Вона є єдина людина, пов'язана зі справою, яка носить окуляри. Але вони не її!» – задумливо сказав я. «Це її слова. Ви, старий підозріливий чертяка!» «Зовсім ні, не зовсім. Можливо, вона сказала правду. Я навіть упевнений, що вона сказала правду». Інакше сумніваюся, що вона помітила б заміну. Я зробив це дуже вправно, друже мій. Ми йшли вулицею, куди очі ведуть. Я запропонував узяти таксі, але по аропах хитав головою. Мені потрібно подумати, друже, прогулянка піде мені на користь. Я нічого на це не відповів. Вечір був спекотний, і я не квапився повертатися додому». То ваші запитання про Париж були просто прикриттям? поцікавився я. Не зовсім. Ми й досі не розглядали таємницю ініціала Д, задумлемо прогулив я. Дивно, що ніхто із пов'язаних зі справою людей не має ініціала Д, окрім. Так, це дивно, окрім Дональда Роса, а він мертвий. Так. Понуро погодився детектив. Він мертвий. Я пригадав той вечір, коли ми втрьох прогулювалися ввечері. Я згадав ще дещо і різко вдихнув. Заради Бога, погоро, сказав я. Пригадуєте? Пригадую що, мій друже? Коли розгадав згадав, що за столом було тринадцятеро людей і що він першим підвівся. Погоро не відповів. Я почувався трохи ніяково, як завжди буває, коли підтверджується якийсь забобон. «Дивно!» – тихо сказав я. «Ви маєте визнати, що це дивно!» «Га!» «Я сказав, що це дивно щодо Роса і числа тринадцять!» «Пуаро, як ви гадаєте?» «На моє велике здивування і маю визнати невдоволення!» Чоловічок раптом затрясся зі сміху. Він аж заливався сміхом!» Щось, очевидно, надзвичайно розвеселило його. «Якого чорта ви так смієтеся?» – різко запитав я. «О, мій друг аж задихався. Нічого, просто пригадав загадку, яку нещодавно почув. Я розкажу вам, що має дві лапи, пір'я і гавкає, мов собака. Курка, звичайно, – знуджено сказав я. Я ще в дитинстві таке чув. Ви занадто добре освічені, Гастінгсе». Ви мали б відповісти мені, я не знаю, тоді я сказав би курка, а ви сказали б, але курка не гавкає, як собака, на що я відповів би, о, я додав це, щоб ускладнити загадку. Чи можна припустити, Гастінгсе, що лютеру де теж можна пояснити схожим чином? Яке безглуздя! Так, для більшості людей це так, а для декого ні якби можна було запитати когось. Ми саме проходили театр. Люди саме виходили звідти, обговорюючи власні проблеми, слух, друзів протилежної статі, і лише дехто згадував фільм, який вони щойно переглядали. З групою людей ми перейшли Юстон Роуд. Мені так сподобалось, зітхнула якась дівчина. Гадаю, Брайан Мартін зіграв чудово, я не пропустила жодного його фільма, як він скакав тими скелями, щоб вчасно привезти документи. Її спутник був не настільки захоплений. Ідіотська історія. Якби ж їм лише стало клепки одразу розпитати Еліс, чому ж ніхто не додумався до цього? Решту я не розчув. Дійшовши до тротуару, я обернувся і побачив Пуаро, що просто... Стояв посеред вулиці, а з різних сторин на нього рухалися два автобуси. Інстинктивно я затулив очі руками, почувся писк галь та кілька непристойних водійських висловів. Не втрачаючи ні на мить гідності, мій друг дійшов до збіччя. Він нагадував сновиду. «Пуаро?» – запитав я. «Ви збожеволіли?» «Ні, мій друже». «Просто до мене дійшло саме в той момент. У біса неслушний момент», – зазначив я. «І він міг би стати вашою останньою митю життя. Немає значення. О, мій друже, я був сліпий, глухий і дурний. Тепер я знаю відповіді на всі запитання, на всі п'ять. Так, мені все зрозуміло». Як просто, Боже, як по-дитячому просто! Прагулянка додому в нас вийшла цікава. Пуаро, очевидно, слідкував за потоком власних думок. Час від часу він бурмотів собі підніс якесь слівце. Я розчув кілька з них. Одного разу він сказав свічки, а потім щось накшал дюжина. Мабуть, якби я був справді тямущий, то зрозумів би хід його думок. Це було просто прослідкувати. Але на той час це нагадувало мені лише тарабарщину. Ми не встигли переступити поріг, а детектив уже побіг до телефона. Він зателефонував у Савой і попросив зв'язатися з леді Еджвер. «Навіть не сподівайтеся, друже, з деяким задоволенням», – сказав я. «Мій друг, як я часто казав йому, один із найбільш непоінформованих людей у світі». Хіба ви не знаєте, продовжую я, вона грає у новій виставі, у цю мить вона у театрі, зараз лише о пів на одинадцяту. Пуарони звернув на мене уваги, він розмовляв із працівником готелю, той, очевидно, сказав йому точнісінько те саме, що і я. О, справді, тоді з'єднайте мене з покоївкою, леді Еджвер, через кілька хвилин їх з'єднали. Це покоївка, леді Еджвер? «Це місьє Пору, Поро, мсьє Еркюль Пам'ятаєте мені, чи не так?» «Розумієте, сталося дещо важливе. Ми, ви можете негайно приїхати до мене?» «Так, це дуже важливо. Зараз я скажу вам адресу. Слухайте уважно». Він повторив її двічі, потім поклав слухавку із задумливим виразом обличчя. «І який план?» – допитувався я. «Ви справді маєте якусь інформацію?» Ні, Гастінгса, це Покаївка дасть нам її. Але що саме? Інформацію про одну людину, про Джейн Вілкінсон? О, про неї я маю всю необхідну інформацію. Я знаю її, як свої п'ять пальців, як ви кажете. То про кого ж? Детектив обдарував мене однією з тих посмішок, які надзвичайно дратували мене, і сказав мені чекати, і я сам усе побачу. А тоді він поспішно взявся за прибирання кімнати. Покоївка прибула за десять хвилин. Вона здавалася трохи нервовою і стурбованою. Невеличка охайна постать у чорному. Вона невпевнено роззиралася. Пуаропа спішив вперед. — А, ви вже тут? — надзвичайно люб'язно. Сідайте, будь ласка, медмуазель. — Еліс, здається. — Так, сер, Еліс. Вона сіла в крісло, яке мій друг підсунув їй. Жінка сиділа, склавши руки на колінах і дивлячись то на одного з нас, то на іншого. Її невеличке бліде обличчя було досить незворушним, а тонкі губи затиснуті. «По-перше, міс Еліс, скільки ви працюєте у леді Еджвер?» «Три роки, сер. «Так я й думав, ви добре знаєте її справи». Еліс не відповіла. На обличчі з'явився вираз невдоволення». Я маю на увазі, що ви, мабуть, чудово уявляєте, хто може бути її ворогом. Покоївка ще сильніше стиснула губи. Багато жінок намагалися заподіяти їй якусь шкоду, сер. Так, усі вони проти неї, гидкі ревнощі. То жінки її не люблять. Так, сер, вона занадто вродлива, бо більше вона завжди домагається свого. У театральному середовищі надмір огидних ревнощів. А що з чоловіками? На сухому обличчі Еліс з'явилася кисла посмішка. Вона може робити з джентльменами все, що завгодно, сер. І це правда. Я згоден із вами, сказав Пуаро усміхаючись. А втім, припустивши це, я можу уявити деякі обставини, що виникають. Він обірвав фразу, а тоді заговорив зовсім іншим тоном. Ви знаєте містера Браяна Мартіна, актора? О, так, сер, дуже добре. Дуже добре, справді. Думаю я не помилюся в своїх припущеннях, сказавши, що менше ніж рік тому містер Браян Мартін був дуже закоханий у вашу господиню. По вуха, сер, і, по-моєму, він і досі в неї закоханий. — Він тоді сподівався, що вона вийде за нього заміж. — Еге ж? Так, сер. Джейн серйозно збиралася заміж за нього? — Вона думала про це, сер. Якби вона могла розлучитися з його світлістю, думаю, вони побралися б. — А тоді, я припускаю, на сцені з'явився герцог Мертонський? — Так, сер, він подорожував штатами, кохання з першого погляду. Тож, прощавайте шанси Браяна Мартіна?» Елі кивнула. «Містер Мартін, звісно, заробив величезну кількість грошей», – пояснювала вона. «Але герцог Мертинський займає високе становище, а її світлість вельми в цьому зацікавлена. Одружився з герцогом, вона стане однією з перших леді країни, сер». Голос Покоївки – Пролунав із пихатим задоволенням. Отже, містера Брайана Мартіна, як там кажуть, було відкинуто. Він погано сприйняв це. Він зробив дещо жахливе сер. О, якось він погрожував її світлості револьвером. А які сцени він постійно влаштовував. Це лякало мене справді. Він багато пив, просто дах їхав. Та зрештою він заспокоївся. — Скидається на те, сер, так. Він і далі крутився неподалік. Мені не подобався його погляд, і я попередила її світлість. А вона просто розсміялася. Вона з тих, хто насолоджується владою, якщо розумієте, про що я. — Так, — задумливо сказав Пороз, здається, розуміє. Останнім часом ми не так часто його бачимо, сер. Гадаю, це добре. Він починає опановувати себе, сподіваюся. Можливо. Щось у відповіді бельгійця вразило жінку. І вона запитала. «Гадаєте, вона в небезпеці, сер? «Так», – похмуро мовив він. «Леді загрожує серйозна небезпека, та вона сама спровокувала її». Рука Пуаро безцільно постукувала по комінній полиці, випадково зачепила вазу з трояндами, і та перекинулося. Вода облила обличчя та голову Еліс. Мій друг рідко бував незграбним, тому я дійшов висновку, що він перебуває у стані душевного сум'яття. Він дуже засмутився, кинувся по рушник, потім обережно допоміг покоївці висушити обличчя та шию і без кінця вибачався. Нарешті банкнота перейшла з рук у руки, поро провів жінку. До порога і подякував за те, що вона люб'язно погодилася прийти. «Ще рано, – сказав він, глипнувши на годинник, – ви повернетеся додому раніше, ніж господиня. О, все гаразд, сер, думаю, вона ще піде повечеряти, та й у будь-якому разі я не маю чекати на неї в номері, якщо вона заздалегідь не попередила». Раптом у детектива зірвалося. «Вибачте, медомазель!» Але ви кульгаєте. Нічого серйозного. Просто мої ноги трохи болять, сер. Мозолі, довірливо пробормотів чоловічик, як один з іншому. То такі були мозолі. Поро детально розповів про якийсь засіб, який за його словами творить дива. Нарешті Еліс пішла. Мене переповнювала цікавість. Ну, Поро, запитав я. І що? Він сміявся з мого нетерпіння. «На сьогодні досить, мій друже, Завтра вранці зателефонуймо Джепові. Запросимо його прийти. Також подзвонимо Брайенові Мартіну. Здається, він зможе розповісти нам багато цікавого. Також я хочу сплатити йому те, що заборгував». «Справді?» Я скосо подивився на бельгійця. Він дивно всміхався до себе. «Хай там як?» – сказав я. «Ви не можете забідозрити його в вбивстві лорда Еджера, особливо після того, що ми почули сьогодні ввечері. Це означало, щоб він аж настільки грав у гру Джейн, убити одного чоловіка, щоб леді могла вийти заміж за іншого, це занадто безкорисно для будь-якого закоханого. Яке проникливе судження! Не будьте саркастичні!» – трохи роздратовано кинув я. І чим це ви граєтеся весь цей час? Пуаро підняв предмет. Пенсне Еліс, мій друже, вона залишила його тут. Дурниці, коли вона йшла, пенсне було в неї на носі. Він ледь похитав головою. Помиляєтеся, цілковито помиляєтеся. На носі у неї, мій любий Гастінгс, було пенсне, яке ми знайшли в сумці Карлоти Адамс. Я глибоко вдихнув. Наступного ранку дзвонити інспектору від джепу випало мені. Його голос був доволі понурий. О, це ви, капітане Гастінгс, що новенького? Я передав йому повідомлення Пуару. По Зайти об одинадцятий, гадаю, зможу. Він довідався щось, що допоможе нам у справі вбивства молодого Роса. Зізнаюся, нам потрібно хоч щось. «У нас немає жодної зачіпки. Найзагадковіша справа. Думаю, він має дещо для вас», – відповів я нерозбірливо. «Здається, він задоволений собою, як ніколи». «Не те, що я, – скажу вам капітане Гастінгс. Я приїду». Наступним моїм завданням було зателефонувати Брайнові Мартіну. Я переказав йому те, що мав сказати. Пуаро виявив дещо цікаве що, на його думку, містер Мартін захоче почути. На запитання, що це таке, я відповів, що уявлення немає. Детектив не посвятив мене в подробиці. Настала пауза. «Гаразд», – нарешті промовив Брайан, – «я приїду». Він поклав слухавку. Одразу після цього на моє здивування поро зателефонував Дженні Драйвер і також попросив її зайти. Мій друг був тихий і доволі серйозний. Я не розпитував його ні про що. Брайан Мартін з'явився першим. Він чудово почувався і був у доброму гуморі, хоча, а може мені здалося, трохи хвилювався. Майже одразу тому приїхала Дженні Драйвер. Здається, вона здивувалася, побачивши тут Брайана, і той поділяв її здивування. Пору приніс два крісла і запропонував їм сісти. Тоді зиркнув на годинник і сказав, «Інспектор Джеб буде тут з хвилини на хвилину». «Інспектор Джеб?» Схоже, Брайан стрипенувся. «Так, я запросив його неофіційно, як друга». «А, розумію». Він знову занурився в мовчання. Дженні зиркнула на нього і знову відвернулася. Цього ранку вона здавалася чимось занепокоєною. Через мить Джек увійшов у кімнату. Здавалося, його трохи здивувала присутність Брайана Мартіна та Дженні Драйвер, але він не дав цього в знаки. Інспектор привітав детектива своєю типовою дотепністю. «Що ж, мсьє Поро, і задля чого це все? Мабуть, маєте якусь цікаву теорію, так?» Чоловічок широко всміхнувся йому. «Ні-ні, нічого цікавого». Просто невеличка історія, така проста, що мені соромно, бо раніше я не помічав її. Якщо дозволите, я почну з самого початку. Джеб зітхнув і подивився на годинник. Якщо це не довше, ніж година, сказав він, розслабтеся, заспокоїв його пору. Це не займе стільки часу. Ви ж бо хочете дізнатися, хіба ні, хто вбив лорда Еджвера? хто вбив міс Адамс і хто вбив Дональда Роса. «Мене цікавить лише останнє», – обережно мовив Джеб. «Послухайте мене, і ви знатимете все. Бачите, я буду скромним. Щось не схоже, – недовірливо подумав я. Я пройду весь шлях крок за кроком і покажу вам, як мене ввели в оману, як я виставився повним ідіотом, як потрібна була розмова мого друга Гастінгса і, як випадкова заувага, зовсім чужої людини направила мене на правильний шлях. Він зробив паузу, прочистив горло і заговорив своїм, як я називав лекторським голосом. Почну з вечері в Савої. Леді Еджвер підійшла до мене і попросила про приватну бесіду. Вона хотіла позбутися чоловіка. Наприкінці нашої розмови вона трохи нерозумна. Як я тоді подумав, згадала, що могла б узяти таксі, приїхати до нього додому і вбити його власноруч. Ці слова почув містер Брайан Мартін, який саме заходив у номер. Поаро повернувся до Брайана. Що, таке було, еге ж? Ми всі це чули, відповів актор. Відберне, марш, Карлота, всі. «О, погоджуйся, повністю, погоджуйся, повністю!» Я не міг забути ці слова леді Еджер. «Містер Брайан Мартін прийшов сюди наступного ранку, щоб нагадати мені їх?» «Зовсім ні!» – роздратовано крикнув молодик. «Я прийшов, – поростримав його жестом. – Ви прийшли до мене під приводом того, щоб розказати малоймовірну історію про те, що за вами слідкують, байку, в яку не повірить навіть дитина». Мабуть, ви взяли ідею з якогось фільму. Дівчина, згоду якої ви мали отримати, чоловік, якого ви впізнавали за золотим зубом. Ніхто вже не має золотих зубів. Їх уже не роблять останнім часом, тим паче в Америці. Кожен стоматолог вам скаже, загалом ваша історія була абсурдною. Золотий зуб – це безнадійно застаріла частина стоматології. Уся та історія – повний абсурд. Але розказавши неправдоподібну байку, ви перейшли до справжньої мети свого візиту – налаштувати мене проти леді Еджвер. Точніше, ви готували ґрунт для тієї миті, коли вона вб'є свого чоловіка. Я не розумію, про що ви говорите. Про Браян Мартін. Він був блідий, як смерть. Ви висміюєте думку про те, що лорд погодиться на розлучення. Ви думаєте, що я зустрінуся з ним наступного дня, але зустріч перенесена. Мені довелося піти до нього того самого ранку, і він погодився розлучитися. Отож, у леді Еджвер більше немає мотиву для вбивства чоловіка, ба більше лорд повідомив мені, що написав дружині про це». Однак Леді Едвір заявляє, що не отримувала того листа. Тоді випливає, що хтось бреше, або вона, або її чоловік, або хтось приховав листа. Але хто? Я замислився, чому Брайан Мартін бере на себе клопіт приходити і розповідати мені всю цю брехню? Яка внутрішня сила керує ним? І я дійшов висновку мсьє, що ви шалена закохані в ту леді. Лорд Еджер повідомив мені, що його дружина хотіла одружитися з актором. Припустимо, так і було. Але леді передумала. До того часу, коли приходить лист лорда, у якому той погоджується на розлучення. Вона прагне одружитися з кимось іншим. Не з вами. А це причина, щоб ви Приховали листа. Я ніколи за я вам дам можливість пояснити. А тепер послухайте мене. У якому психічному стані ви були? Розбещений кумир, який не знає відмов? На мою думку, сліпа людь. Бажання помститися, леді Еджер, завдати їй якомога більше зла. А що може бути гірше, ніж коли її звинуватять у вбивстві, а може й повісять? Боже мій, вигукнув Джеб, Пуаро обернувся до нього. Так, ця ідейка почала формуватися в моїй свідомості. Було дещо, що підтримувало її. У Карлоти Адамс було двоє друзів-чоловіків – капітан Марш та Брайан Мартін. Отож, здавалося можливим, що Брайан Мартін, заможний чоловік, міг запропонувати їй той розіграш, та 10 тисяч доларів винагороди. Навряд чи міс Адамс повірила б, що Рональд Марш заплатить їй 10 тисяч доларів. Вона знала, що йому буде надзвичайно важко зробити це. Отже, Брайан Мартін був прийнятнішим рішенням. Але я не кажу вам, слова хрипко злетіли з уст актора, і коли з Вашингтона переслали текст листа «Міс Адамс» до її сестри... Що ж, я дуже засмутився. Виявилося, що мої міркування були цілком неправильними. Однак пізніше я зробив відкриття. Отримавши оригінал листа, я побачив, що там відсутня сторінка. Тож той, про кого там ішлося... І хто запропонував розіграш, міг бути і не капітаном Маршем. Був іще один доказ. Під час арешту капітан Марш упевнено стверджував, що бачив, як Брайан Мартін заходив у будинок. Оскільки то слова обвинуваченого на них не звернули уваги. До того ж, у місія Мартіна є алібі, звичайно, це можна було очікувати». Якщо він скоїв убивство, то мусив мати алібі. Але алібі підтверджує лише одна людина. Міс Драйвер. — Ну, та що? — різко запитала дівчина. — Нічого, мадемуазель, нічого, — сказав Порог з усмішкою. Ба більше, того ж дня я побачив, як ви обідали я Мартином і невдовзі доклали зусиль, щоб підійти і спробувати переконати мене, що вашу подругу, міс Адамс, Більше цікавий Рональд Марш, а не Брайан Мартін, як вважав я. Це взагалі не так, уперто наполягав актор. Ви, можливо, і не знали про це, мсьє, тихо вів далі детектив. Але я гадаю, це правда. Це чудово пояснює неприязнь міс Адамс до леді Еджвер, та неприязнь була через вас. Ви розповіли їй, як вам відмовили, еге ж? Ну, так, я мусив комусь сказати, а вона ну, така співчутлива. Так, вона дуже співчувала вам, я й сам помітив. Що стається далі? Рональда Марша заарештовують. Ваш настрій одразу ж піднісся, уся стривоженість зникає. Хоча ваш план і зазнав невдачі, оскільки в останню хвилину леді Еджверд передумає, йде на вечірку але інший став цапом-відбувайлом, знявши із вас усі клопоти. А потім, під час званого обіду, ви почули, як Дональд Трос, той милий, але трохи нерозимний юнак, каже Гастінгсові дещо, і ви розумієте, що зовсім не в безпеці. «Це неправда!» – вигукнув актор. Підкотився його обличчям, в очах палахкутів страх. «Кажу ж вам!» Я нічого не чув, нічого, я нічого не зробив. Тієї миті, здається, сталася сама найбільша несподіванка того ранку. Це правда, тихо підтвердив Поро. Сподіваюся, тепер ви достатньо покарані за те, що приїхали до мене, Ерк'юля Поро, з ою вигаданою історією. Ми всі ахнули, а він задумливо продовжував. Бачите, я показую вам усі свої помилки. Я поставив собі п'ять запитань. Гастінг знає про них. Відповіді на три з них я знайшов. Хто приховав листа? Звісно, відповідь Брайан Мартін чудово пасувала. Інше запитання. Що змусило лорда так раптово змінити свою думку і погодитися на розлучення? Була у мене одна ідея. Або він хотів знову одружитися. Але я не знайшов жодних доказів, що вказували б на це. Або йдеться про якийсь шантаж. Лорд Еджвер був чоловіком із особливими смаками. Можливо, пролилися деякі факти про нього. І хоча вони не давали його дружині право на розлучення в Англії, вона могла скористатися ними як важелем, погрожуючи публічним скандалом. Гадаю, саме це й сталося – Лорд Ежвер не хотів, щоб з його іменем пов'язували скандал. Він уступив, але його лють через це проявилася на обличчі в ту мить, коли він думав, що за ним не спостерігають. Це також пояснює підозріливу швидкість, з якою лорд сказав, це не стосується її листа. Перш ніж я встиг припустити, що це могло б бути причиною. Залишилося два запитання. Запитання про дивне пансне у сумачці міс Адамс, яке їй не належало. І останнє. Чому телефонували леді Еджвер, коли та вечеряла в Чизіку? Я ніяк не міг пов'язати мсьє Брайана Мартіна з жодним із цих запитань. Отож я був змушений діти висновку. Або я помилявся щодо містера Мартіна, або помилявся щодо запитань». У відчаї я знову перечитав листа міс Адамс дуже уважно. І дещо знайшов, дещо знайшов. Самі погляньте, от, сторінка обірвана, нерівна, так часто буває. А тепер припустимо, що сполучник «а» у фразі «а» тоді каже, насправді не сполучник, а частина слова, яке вказує на стать співрозмовника Міс Адамс. О, ви вже бачите це слово «та». Карлоті Адамс запропонувала розіграш «жінка». Я склав список жінок, пов'язаних зі справою. Окрім Джейн Вілкінсон їх ще четверо, Джеральдін Марш, Міс Керл, Міс Драйвер та Герцогиня Мертенська. З цих чотирьох, Мене найбільше зацікавила міс Керл. Вона носила окуляри, була в будинку увечір убивства, надала неточні свідчення через своє бажання звинуватити леді Еджер. І до того ж, вона жінка надзвичайно ділова та зі сталевими нервами. То, що дозволило б їй скоїти такий злочин. Мотив був не дуже зрозумілий. Та зрештою вона працювала у лорда Еджвера кілька років, тому міг існувати невідомий нам мотив. Також я не хотів повністю списувати зі справи Джеральдін Марш. Вона ненавиділа свого батька, сама мені про це розповіла. Вона невротична та надто напружена. Припустимо, що того вечора вона, повернувшись додому, навмисне заколола батька а потім холоднокровно піднялася сходами по Уявіть жах дівчини, коли вона побачила, що кузен, якого вона віддано любила, не залишився в таксі, а увійшов у будинок. Цим можна було чудово пояснити її нервову поведінку. Але аналогічно цим можна було пояснити і її невинність та страх, що саме двоюрідний брат скоїв цей злочин. Проте було ще дещо. Золота скринька, яку знайшли у сумочці міс Адамс. Мала на собі ініціал де. Я чув, як Рональд Марш звертався до кузини Діна. Також у листопаді вона була в пансіоні у Парижі і могла зустріти в місті Карлоту Адамс. Можливо, вам здається дивним, що я додав до списку герцогиню Мертонську. Але коли вона навідала мене, я побачив у ній фанатичну людину. Вся її любов була віддана синові, і вона могла розробити план знищення жінки, яка збиралася зруйнувати життя її сина. І нарешті міст Дженні Драйвер. Порозомовк і подивився на неї. Дженні глянула на нього, схиливши голову в бік. — І що у вас на мене? — запитала вона. — Не так багато, мадемуазель, за винятком того, що ви подруга Брайана Мартіна, і ваше прізвище починається з Не Небагато. — Є ще щось. У вас є голова на плечах і сила духу, необхідне для скоєння такого злочину. Сумніваюся, чи інші можуть цим похизуватися. Дівчина запалила цигарку. — Продовжуйте, — весело сказала вона. Чи було алібі містера Мартіна справжні чи ні? Ось що я мав з'ясувати. Якщо так, що за чоловік входив у будинок за словами Рональда Марша. І раптом я дещо пригадав. Красень дворецький дуже нагадував МСІ Мартіна. То його бачив капітан, то його бачив капітан Марш. У мене одразу ж виникла версія. Згідно з нею дворецький виявив, що його господаря вбили. Біля покійного лежав конверт із французькими банкнотами вартістю сто фунтів. Дворецький узяв банкноти, вислузнив із будинку, залишив їх у безпечному місці у якогось дружка-шахрая і повернувся, відімкнувши двері за допомогою ключа лорда Еджера. Він дочекався, щоб злочини виявила покоївка наступного ранку. Чоловік почувався у безпеці, оскільки був твердо переконаний, що Леді едвер скоїла вбивство, а банкноти були забрані з будинку і переведені у фунти ще до того, як їхню втрату помітили. Та коли виявилося, що Леді має алібі, а Скотленд Ярд почав цікавитися його минулим, Дверецький налякався і дав ногам волю. Джеб згідливо кивнув. Залишилося з'ясувати питання про пенсне. Якщо воно належало міс Керол, справа була зрозумілою. Жінка могла приховати листа і, коли узгоджувала деталі з Карлотою Адамс чи коли зустріла її ввечері вбивства, пенсне через неуважність могло опинитися в карлотиній сумочці. Але виявилося, що пенсне не належало, місь Керол. Я йшов додому з Гасінгсом трохи пригнічений, і намагався впорядкувати свої думки. А тоді сталося диво. Спершу Гастінг заговорив про певний порядок речей. Він згадав, що Дональд Рос був одним із тринадцяти за столом у сера Монтег'ю Корнера, і йому довелося вставати за столу першому. «Я тоді саме замислився про дещо інше», і не надав цьому зауваженню достатньо уваги. У мене просто промайнула думка, що, правду кажучи, це було не так. Він міг підвестися першим наприкінці вечері, але, власне, леді Едджер стала першою, оскільки її покликали до телефону. Думаючи про неї, я пригадав одну загадку. Загадку, що, на мою думку, підходила до її, дещо дитячого способу мислення. Я розповів про це Гастингсові, але його, як королеву Вікторію, цим не здивуєш. Потім я гадав, кого б розпитати детальніше про почуття мсья Мартіна до Джейн Вілкінсон. Сама вона не розказала б мені. Я це знав. А тоді, коли ми переходили дорогу, випадково перехожий сказав просту фразу. Він сказав своїй подрузі, що хтось мав би запитати Еліс. От той момент мене осяяло, як усе було. Порог бів усіх поглядом. Так-так, пенсне, телефони дзвінок, низенька жінка, яка замовила скриньку в Парижі. Еліс, звичайно, покоївка Джейн Вілкінсон. Я простежив за всім крок за кроком, свічки, місіс Ван Дюсен, усе. Я знав. Детектив обвів усіх поглядом. Тепер, друзі, – спокійно сказав він, – ви почуєте правду про те, що сталося того вечора. Карлота Адамс залишає свою квартиру о сьомій годині. Вона бере таксі і їде на Пікаділлі у готель Пелас. «Куди? – вигукнув я. – у готель Пелас того ж дня раніше вона замовила номер під іменем Місіс Вандюсен. На ній пара товстих окулярів, які, як усі ми знаємо, сильно змінюють зовнішність. Як я вже казав, вона замовляє номер, кажучи, що їде нічним потягом до Ліверпуля, а її багаж уже відправлено. О пів на дев'яту прибуває Леді Еджверк. І запитує про неї. Жінку проводять у номер. Там вони міняються одягом, у світлі перуці, білому платі ставти та горностаїві на китці, Карлота Адамс, Анна Джейн Вілкінсон, виходить з готелю і їде у Чизік. Так, це цілком можливо. Я був у тому будинку ввечері. Стіл для вечері освічується лише свічками, лампи тьмяні. Ніхто з присутніх не знав Джейн Вілкінсон дуже добре. Золотисте волосся, добре відомий хрипкий голос та манери поведінки зробили своє. Це було досить легко. А якби все не вдалося, якби хтось помітив підміну, про це теж було домовлено. Леді Еджвер у темній перуці, карлоттиному вбранні та в пенсне. Оплачує рахунок, сідає з валізою в таксі та їде на вокзал Юстон. Вона знімає у туалеті темну перуку і здає портфель у камеру схову. Перед тим, як вирушити на ріджент вона телефонує у Чизік і просить покликати до телефону Леді Еджвер. Про це вони теж домовилися раніше. Якщо все проходить добре, і Карлоту не впізнали, вона їм має просто відповісти «Так, це я». Навряд чи потрібно казати, що міс Адамс не знала про справжню причину телефонного дзвінка. Почувши ці слова, леді Еджвер починає діяти. Вона йде на Ріджентгейт, вимагає побачити лорда Едджера, називає себе і прямує до бібліотеки, і скоює перше вбивство. Звичайно, вона не знала, що міс Керол бачила її згори. Вона припускала, що свідчитиме Дворецький. Пригадуєте, він ніколи не бачив її, до того ж її обличчя прикривав капелюшок, і проти його слова буде слово дванадцяти відомих і шанованих людей. Леді Еджвер виходить з будинку, повертається на Юстон, знову одягає темну перуку і бере валізу. Тепер їй треба згаяти трохи часу, поки Карлота Адамс повернеться з Чизіка. Вони домовилися на певну годину. Вона йде у Корнергаус, іноді поглядає на годинник, оскільки час минає дуже повільно. Тоді вона готується до другого убивства, кладе невеличку золоту скриньку, яку замовила у Парижі в сумочку Карлоти Адамс, яку, звісно, тримає при собі. Можливо, саме тоді вона знаходить листа, Можливо, ще раніше, у будь-якому разі, щойно леді Еджор бачить адресу, вона відчуває небезпеку. Вона відкриває листа, її підозри підтверджуються. Можливо, її першим бажанням було знищити листа, але невдовзі вона розуміє, що є кращий шлях. Якщо вирвати одну сторінку листа, той стає звинуваченням. Для Рональда Марша, чоловіка, у якого був серйозний мотив, скоїти цей злочин. Якби навіть у Рональда і було алібі, лист може бути звинуваченням чоловіка, якщо змінити слово «та». Так вона і робить, відриваючи першу літеру в ньому. Тоді вкладає лист у конверт, а конверт знову ховає в сумочку. Тоді, оскільки підходить час, вона йде в напрямку готелю «Савой». Побачивши, що її минає авто, з, припустімо, нею, вона пришвидшує крок. Входить тоді ж, коли Карлота її піднімається сходами. Вона непримітно одягнена у чорне. Навряд чи хтось помітить її. Вона піднімається у свою кімнату. Карлота Адамс саме прийшла. Покоївку відправили спати, як це завжди бувало. Вони знову обмінюються одягом, і тоді, мені здається, Леді Еджвер пропонує випити, щоб відсвяткувати. У напої є Веронал. Леді вітає свою жертву, обіцяє, що наступного дня надішле їй чек. Карлота Адамс повертається додому. Вона дуже сонна, намагається зателефонувати другові, мабуть, мсьє Мартіну чи капітанові Маршу, Оскільки в обох номери телефонів у Вікторії, але облишається справу. Вона занадто втомлена. Веронал починає діяти. Вона лягає спати і більше ніколи не прокидається. Другий злочин також пройшов успішно. А тепер третій злочин. Усе почалося на званому обіді. Сер Монтеґ'ю Корнер згадує про розмову з леді Еджвер. Увечір убивства. Нічого незвичного, але пізніше Немезида таки приходить до неї. Згадується троянський принц Паріс, і вона плутає його з єдиним Парижем, який знає місто Моди та Мережева. Але навпроти неї сидить юнак, який теж був присутній на тій вечері в Чизіку, і який чув, як Леді Еджер вільно обговорювала Гомера – та грецьку цивілізацію. Карлота Адамс була культурною і нечитаною дівчиною. Він не може цього збагнути. Він вражений. І раптом його осяює. Це не та сама жінка. Він жахливо засмучений. Він невпевнений. Йому потрібна парада. Він згадує мене і говорить із Гастінгсом. Але Леді підслуховує його. Вона досить метка та хитра, щоб зрозуміти, що так чи так вона себе видала. Вона чує, як Гастінг говорить, що мене не буде аж до п'ятої. За двадцять хвилин п'ята вона приходить до Роса додому. Той відчиняє двері, здивований побачити леді Едвер, Але йому й нагадку не спало постерігатися її. Міцний дуже юнак не боятиметься жінки. Він заходить із неї в їдальню. Вона вигадує якусь історію, можливо, падає на коліна і охоплює руками його шию, а тоді швидко і впевнено б'є, як раніше. Юнак, мабуть, і не пискнув. Він теж замовк на віки. Настала тиша. Тоді хрипко заговорив Джеб. «Ви маєте на увазі, що вона вбила всіх трьох?» Пороківнув. Але чому, якщо він погодився розлучитися з нею? Тому що герцог Мертанський – наріжний камінь англокатоліцизму. Він не допустив би думки одружитися на жінці, чий чоловік іще живий. Він молодик і з фанатичними принципами. Вона могла вийти за нього заміж лише вдовою». Безперечно, вона спробувала запропонувати розлучення, але він не спокусився на це. «Тоді чому відправляти вас до лорда Еджвера?» «От чорт, Поро раптом з правильної, дуже англійської поведінки знову став собою, щоб напустити туман мені в очі». Щоб я став свідком того, що в неї не було жодного мотиву для вбивства. Так, вона насмілилася зробити мене, Ерк'юля Поро, своєю маріонеткою. Ну що ж, їй це вдалося. О, цей дивний мозок дитинний та хитрий водночас. А вона вміє грати. Як добре вона зіграла здивування. Коли дізналася про лист, який їй написав чоловік, і який вона так і не отримала. Чи відчувала вона навіть найменше до сумління за ці злочини? Клянуся вам, що ні, а я ж казав вам, що то за жінка, вигукнув Брайан Мартін. Казав, я знав, що вона збиралася вбити його, я відчував це і боявся, що їй зійде це з рук. Вона кмітлива, в біса кмітлива, як на свій убогий розум. І я хотів, щоб вона страждала, щоб вона страждала і щоб її повісили. Його обличчя почервоніло, а голос захрип. Ну-ну, заспокоювала його Джені Драйвер. Вона нагадувала няньку, що розмовляє з дитиною в парку. А що ж із золотою скринькою, з інцялом де та написом париж листопад? спитав Джеп. Вона замовила її листом і відправила по неї Еліс, свою покоївку. Природно, що Еліс просто забрала пакунок, за який заплатила. Вона не знала, що всередині. Також леді Еджер позичила в Еліс пенсне, щоб краще вдалося перевтілення у місіс Ван Дюсен. Вона забула про нього і залишила в сумочці Карлоти Адамс. Її єдина помилка. «О, і враз до мене дійшло!»